Втората идея за размишление покоят. Покойът е покой, защото в него отсъстват мисли. Покойът е същност. Той е същността на тази безпределност. А движението е само способ за съществуването на тази безпределност която се ограничава. Покоят сам по себе си е пълнота и освобождение. Освен това, покоя е изцеление от рая. За да не говорим. Изцеление и от рая. Покоя е пределния образ на всяка деятелност. Покоя е древно себепознание. Покойът е пълнотата на мъдрия човек и това е края на света. Който е постигнал този покой, той е отстранил света. Той е приключил със света и се е завърнал. И този край на света е много хубав, защото той се е завърнал в несътвореността. Това, което избраха и чистите богомили. Само си представете, нечистите хора от църквата правят проклятие на чистите, правят проклятие на богомилите и на Бог в тях. Представете си какво огромно падение, но както и казах, за това ще говорим ноември. Мъдрият, мъдрият носи в себе си покой и дълбочина, които ги няма в бойните изкуства нито в света. Той носи в себе си Дао и за това той може да ръководи и да помага, но според както Дао иска. Тук в покоя умират всички движения. Те са произлязли от него и в него умират. Покоят е матрицата, майката на всички движения. Той е древното състояние. Едно мигновено и истинско преживяване на покоя според даосите разрежда времето за една година. Че се омежда влеж не в състояние на спокойствие. За мир не говорим въобще. В състояние на покой. Спокойствието е в душата. Мира е от ума. Той се изключва договори за мир, но няма мир в себе си. Покоя е тайна на духа. Само едно малко преживяване на покой, времето е разредено за една година. Една година вече не си под влияние на времето, ако преживееш истинско малко-малък миг от тайната на покоя. Чистия подход е нещо, което се слива с покоя, на вечността. Ето кое трябва да се натрупва, за да станеш достоен Казват да осите за да станеш достоен, покоят да те погледне. Истинското оръжие на чистия войн е чжен. На китайски това означава истинността. Това включва главно четири неща. Първо, словото. Второ, силата, не енергията силата. Трето, Почита и четвърто благоговението. Четири изключително важни неща, които се следват от мъдреците. Словото, силата, почита и благоговението. Истинският двоен е роден от страшното ядро на истината. А покойът е мярка за истинско знание. Това е мярка, това е диагноза, висока мярка за истинско знание. Покойът не е качество на знанието, нито на ума. Покойът е чисто духовен. Той е връзка с безкрая и с същността. Той се излъчва само от истината. Покойът е място на сгъстената чистота и на сгъстената, чиста, жизнена енергия. Ако човек не е способен на мълчание, той няма да стигне нито до тишината, нито до покоя. Когато си в чистото мълчание, можеш да слушаш, а когато си в тишината, се сливаш и тогава можеш да изчезнеш и в покоя. Отмълчанието не можеш да отидеш направо в покоя. Трябва да влезеш в висшата тишина и тя да ти позволи да изчезнеш в покоя. В великия покой няма, казват даосите, нищо родено. Това е мястото на неродеността. Това е мястото на несътвореността.